Kidekin izan liskarra da hauzionen jatorria, altsasuko koska ostatuan beraz gertatua. Terrorismo delitu delituetaz akusatuak dira altsasuarak. mandrileko hauzitegian zen berriako kazetaria Josera Senar, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Prokuradoreak berrogeita marna urteko presonegizigura eskatzen du sei akusatuen zat, bi urtekoa beste bat enzat eta amabi azkenaren enzat. Zu, uh -huh. ba, kasetari gisa hori segitu baituzu, edo nolako inpresioarekin aterazira lehen saio hortarik? Ba, bueno, atetik piztaz mareatuta, baina e, bostor duko saio e, antzun dutean, e, ba, ba, azpimarratu da, hogeriago geratzen da, bat zer nolako neurriga bekeria eta barra bezkeria den. Gorko hau zisa joan ez da bueno, bagenekien bezala, baina zaitzein ez, ez atentatu ez, ez bombez, ez nolan tolatu eraso larri bat edo lako ez. Egon gara edo zein herritan gertatu aiteken Taerna erna batez. E, eta bueno, ba, bostor duz gainera gaurkoan hau ziperatu aiteklaratu dute Eta bueno, ba, ba dira ba, hori, ez. Gau hartako xetasunak kontatzen ez eta, eta orduan sensazioak geratzen zaiz tapur bat edon hori ere gerta zekiok klase kontatzen zuten giroa azken finean da asteburura emant eman daitekena Euskadiarreko edozein bazterretan, eta euskarretik kanpo ere beste edozein tokitan, ez. Orduan, basurrealista, surrealista, eh, esan duzun bezala, aurrean edo burugain duten miatsua Ez da no nahikoa, euren eh, bizitza goiti bera baldintzatu zaken eh, kontua da, eh, zigorreskarak ikaragarria dira, eh, txikiena azkenean murriztuko balitz ere neurrigarak ere izaten jarraituko luke, eta eh, hori, salatu ba, bueno, ba, dena xeratik, baina gaur ba, ageriago geratu dena ziurrenik ez. Hauzi absurdu baten ba, bide hartzen duela ikusten oso hor? Bai, bai, ez bukatu duanean, txio katu dut e, Twitterren, e, azkenean kafkari ere usta dut ez litza jokela, otuko olako kontua, e, asmatzea, ez, olako e, historioa beldurgarri bat, e, asmatzea. E, e, bai, egitzo e, ditxarrez, e, e, pentsatzen duen irrigarritik ere baduela, ez? Kontua da, atzean ere ba, dagoena e, irrigiteko... Irri eh okerarik ez, ez. E, baina niurri batean maiakusten du guztiei nazionala egiten ari den ridikuloa e, gaur parrak entzun dira eh tristebait prentxaretoan eh prentxaretoan gaude ez ganberan bertan bezik eta masoto batean ba bueno jarraitzen eh ba gertu bueno ba teleista eta bueno ba tagarneateko kontuak edo parrandaateko kontuak kontatzen dizinen onziperatu batek ba nola ligatu nahi zuen eta ez zuela ligatu eta loko kontuak, ba jendeasko parra egin du, eta normala da, eta parra egitekoa litzateke baldin eta, e, atzean dagoen lehen esan dudana, ez, di mehatxu ondiori, e, ez balego, ez, baina, bueno, maurik. Hmm. Belduk Tristea, beldurgarria, eh, ridikuloa, ri, irrigarria, zait, eh, hori guztia, ez? Eta, mm. zean, ba, bueno, beldurgarria, ezken, gaur esan barra gauzi peratu guztiek em, defentsaren galderi bakarrik erantzun dietela, mm -hmm. eta diartik aurrera jazten ja dira balekukoak eta lekukoaren artean lehenak, ba, bi warria zibilak, eta guren bikotek ideak. Eta hauek bai ez dute, ezin izango dute lekuko gisa deklaratzen dutenez, ezin izango dute uko egin defentsaren galderei, erantzunbarko egitea galdera guztiei. Hau den, gaurko saioari begira jartzeko, sortzi baituek ukatu dute haien aurkako akusazioa, nola pasadira bako txaren deklarapenak? Beno, ba, desberdinuntaz ba, denetarik egon da, nik usta dute orokorrean guztiek ukatu bindutela Liskarrean parte hartu izana. E, hori bai, e, kontua, ba, gero bakoitzaren historioan, ba, etxetasun bueno, desberdinak daude. Guztiek ere ukatu duten eurri batean ospa honimenduko kide edo, edo bueno, haren izenean inoiz parte hartu izana. Batenbatzuk bai izan dute, batzarren batean edo parte hartu zutela, edo altsasun egin izan diren ospa egunen batean parte hartu izan dutela, Besteazu aldiz, inungo erlaziorik izate hau ba, ukatu dute Eta pizkat egonda denetarik eh, batzuk koiska ta ernentxo den besteak ez eh, batzuk etsera eh, joan ziren besteak ere eh, gertatu ondoren agertu ziren han ez eh, ekiten ondoren zen eh, batzuk esan dute ez dituzte agardazioak esautzen eh, denetarik egonda hor pizkat bak, bakuitzarena bera ba Va, bueno, no es que va, al menos que dirá 8 historias ¿eh? No Baina, bueno, piskala urbil denena, bentsat, ukatu dute eh, niskarrean parte hartu izan. Eh. Hmm. Eh, Aipatzeko da, ere eta zuk ere berrian eh, idatzi artikulon aipatzen duzu, epailearen izena, koncepzion espegel deitzen dela, eh, bera da epaimai buru eh, eta galdegin dute eh, ba, impartialtasun arazoak direla eta eh, bera baztertua izan da dine.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 patu zituztela eta bur batengu Guardia Civiletarteen dagoela, estatuko gainerakotere hondiba da hemen eh bueno, eh horiez Espainia arrestatuan eta orduan ba bueno, ba defentsiak bai esantzuena e, eh etzela pertsuneriek egokiena eta ba bueno, errefusatu egin zuten e, ba hori eta bueno, epa, gainera epai maiburua da ez e, ba ba, bueno, ba artetik ziurrenik ba, ba, garrantzitsuena um, Giroa nola zenitu zu noiz eta etzin entzu bajnean eh hanbezala uh, printza ba, gunetik nola ikusi duzu auzi hori astapenuri ba gaur lemingegunean ikusmin hundia Gogoan goan hartu bar dugu bi aste duela eta bueno, zuziperatuek gaur deklaratzen zutenez, ikus e, prentziaren aldetik, televista, Irrato, Irrati eta eta, eta, eta asko ginenan eh bai somatu dut hasieran normala denez, h mm, kartu dira familiarrak eta txasuko herriko jende asko gerturatu da gaur eh auzite egin nazionala eta Eta, bueno, ba, urduritasuna, baina era erabelean gogoa hau bein egiteko ere, ez ezkenean e, Mosta un egun, dakit urte terdi eta gehiago, bueno, Mosta egun baino gehiago dara matzate, Eta azkenean epaiketa iristeko irrikan ez dute esango, baina baina eurri batean, ba, bueno e, Gertatu dudadia, gertatu beharrekoa, edo olako urduritasuna, bai, urduritasuna hondia, eta Eta, egon ziperatu batek ere esan du, es eh ba, esan dute na ba, tratamendu mediko tratamendu jasotzen da ideia, psikologoa eta bar baldintzatu dio bizitza eta batek esan du baitainez ezintasuna es, sentitzen duela, es jakinda arrugabea dela eta gainera ba ba, ba, bueno, ba gauza hundi batean gauza hundi baten egon behar izatea, ba ba ez du ba de 6 Sanbiarres. Bueno, beldogarria garen nola kondaturik eta zuk zenion bezala zure Twitter konduan edo nori gertatzen ahalitaikena, ez ikusirik zer pasatzen den, edo nola atratatua den, ez? Ba, bai, hombre, edo nori, bai, baina hori, nike, niri hori egin dit, eh, bostor duen zen duen daren, eta batean, herri batean gertaziteken gauzat izan zitekela, Eta tokatu zitzaiokena, ba, hauei tokatu zailai, baina, sa ez dakite, nola baiteko, lako, ere, sensaziori mandute gaurko, gaurko historiak entzunda, ez. E, ba nola, ba, ba bueno, ba, bat du gogoan, ez, lanean eta arna batean lanean edizen, bukatu, gero ku, kuadrilakoekin bildu, eta beste eta joala ikusi zerbait gertatu dela, galdezkasi, jakin, erriko pertsona eta txilotu dutela, eta hortik eraman bueno, poliziatxera beste batekin gerturatu, eta ziurrenik, baliteket bera azkenean horregotea, ba hori egin zelako gau hartan. Agilean zuzenen entxan joan nintzen balitz, ba ziurrenik gaurretzen hemen, horrek badu ezakit. Hm ez dur garritik ere, ez. Bai. Ba besa beintsatza agertu da. Gaur gere iduriza lehen egunontara uzira hurbildu da beraz auzitegi kanpora asteburuko manifestazioa ere orregonda. Bon, bi aste behar luke beraz altsasuko gazten aurkako auziak biharko bai. saioare egituko du susuk edo Bai, bai, bai, herritzeko dugu eta bi harrengo dira ba bueno, bezala aurrezkiak eta euren bikotekideak aste lehenengo astean hortik aurrera ba lekukoen txanda mo bon, lekuko jarraituko dute eta ja da, urrengo aurrengo astean ba perituak e, bueno, ba, ordenetari daude, ba orde medikuak, daude guerria zibil batzu, foru zeinak, defentsiak ere eskatu, bueno, e, baten defentsiak eskatu du ere bi mediku eta in, bi daude. Eta eta azkeneko hiru izango dira Ondorioen, ba bai, ba, azkenean defentsa bakatu asko dira. Gero akusazio e, fiskala dago, akusazio partikularra baitare. Eta horien bueno, ba, guztien Ondorioak ur, azkeneko hiru egunetan izango dira eta urte ja, ba bueno, ja, e, ba, amaituko da dena. Mm -hmm. Josera Senar, herramezala hemen berriako kasetari altxasoko sortzigazten ahokako ausia, gaur asida, eta hori madrilgo ausitegian, terrorismo delituaren spektroa gainean dutela eta, Milesker, gure egonik.: Bade, vale, Milesker estu behi. agur?